31. fejezet Az üdvözlőlap. Szívinfartus. Nem annyira súlyos, de 1960-ban a legtöbben nem élték túl a kisebb szívrohamokat sem. Lébenszmalnak szerencséje volt, hogy életben maradt. Az orvosok azt mondták, hogy három hétig bentartják, aztán egy évig otthon kell maradnia. A munka szóba sem jöhet. Maga hívta ki a mentőket? kérdeztem másnap meglepetten Walter, amikor meghallotta a hírt. – Ott volt? – Igen. – És mi volt vele? A földön feküdt a szívét, fogta a levegőért, kapkodott? – Nem egészen. – Hát akkor? – kérdezte frusztráltan széttárva a karjait, ahogy Elizabeth és a sminkes összenézett. – Mi történt? – Inkább visszajövök később – mondta rosszá, és gyorsan összepakolta a kellékeit. Mielőtt elment, megszorította Elizabet vállát. – Megtisztelzott. Őszinte csodálója vagyok. Walter felhúzott szemöldökkel nézte végig a két nő kis jelenetét. Megmentette az életét, mondta idegesen, ahogy becsukódott az ajtó. Ezt értem, de mi történt pontosan? Ne hagyjon ki semmilyen részletet, és azzal kezdje, hogy mit keresett az irodájában. Hét után. Nem értem. Avasson be. Elizabeth Walter felé fordult. Kivette a kontyából a ceruzáját, a fülemögé mögé rakta, aztán belekortyolt a kávéjába. volt találkozni akart velem, vágott bele. Azt mondta, hogy nem várhat. Találkozni akart magával, ismételte elborzadva Walter. De hát, ezt már megbeszéltük, sosem találkozhat egyedül fillel. Nem azért, mert azt gondolom, hogy nem tud vigyázni magára, a producere vagyok, és úgy gondolom, hogy az a legjobb... Elővette egy zsebkendőt, és megtapogatta vele a homlokát. Köztünk szólva, Filné nem jó ember. Érti, mire gondolok? Nem megbízható. Nem igazán tudja kezelni. Kirúgott. Walter összerezzent. És magát is? Jézusom, mindenkit kirúgott, akinek bármi köze volt a műsorhoz. Nem. Azt mondta, hogy magának nem sikerült idomítania engem. Walter arca elszürkült. Meg kell értenie mondta a zsebkendőt szorongatva. Tudja, mit gondolok férről, tudja, hogy sokszor nem értek egyet azzal, amit mond. Idomítani magát, ne nevettessen. Magára erőltettem azokat a nevetséges ruhákat? Egyszer sem. Könyörögtem magának, hogy olvassa fel a derűs sugókártyákat? Igen, de csak mert én értem őket. Nézze! Fél két hetet adott, hogy valamilyen módon meggyőzzem, hogy a maga kifogásolható módszerei valóban működnek, és hogy elmagyarázzam, miért van az, hogy több rajongói levelet és hívást kap, mint a többi műsor együttvéve. Már csak emiatt is maradnia kellene. De azt maga is tudja, hogy nem mehetek csak úgy oda hozzá, nem mondhatom neki azt, hogy tévedett, és Elizabethnek van igaza. Az öngyilkosság lenne. Nem. Félnek cirógatni kell az egóját, és azt kell mondani, amit hallani akar. Tudja, hogy értem. Amikor feltartotta azt a leves konzervet, azt hittem, hogy sikerült. De aztán maga azzal jött, hogy méreg. Mert az. Nézze. Folytatta Walter. Én a való világban élek, és ebben a világban azért teszünk és mondunk dolgokat, hogy megtartsuk a szaros állásainkat. Van fogalma arról, hogy mennyi mindent kellett lenyelnem az elmúlt évben? És arról, hogy le fognak lépni a szponzoraink? Ezt fél mondta? Igen. És nem számít, hány szívmelengető levelet kap, ha a szponzorok azt mondják, hogy utáljuk zottot. Akkor vége! fil kutatásai szerint pedig valóban utálják magát. Visszatömte a zsebébe a zsebkendőt, aztán felállt és megtöltött egy papírpoharat. A víztartály budjanása kellemetlen hang volt, valahogy mindig a gyomorfekéjére emlékeztette. Figyeljen! mondta kezét a hasára szorítva. Ezt tartsuk magunk közt, amíg kitalálok valamit. Hányan tudnak erről? Csak mi ketten, igaz? Mindenkinek elmondtam, akit érint. Ne! Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy az épületben mindenki tudja már. Ne! Ismételte Voltor, és a tenyerébe temette az arcát. Elizabeth a fenébe, mégis mit gondolt? Nem tudja, hogy működik az ilyesmi. Első lépés. Senkinek sem mondja el az igazat. Állítsa azt, hogy megnyerte a lottót, vagy hogy örökölt egy marhafarmot Wyomingban, vagy hogy kapott egy jobb állást New Yorkban, ilyesmi. Második lépés. így amíg ki nem találja, hogy mihez kezdjen. Jesszus. Mintha nem lenne tisztában a televízió törzsi szokásaival. Elizabeth belekortyolt a kávéjába. Szeretné hallani, hogy mi történt, vagy sem? Van folytatás? kérdezte Walter aggodalmasan. Mi az? Fél még az autóinkat is elveszi? Elizabeth egyenesen a szemébe nézett, és az általában sima homlokán halványan kirajzolódott egy-két ránc. Volt ő most már minden idegszálával Elizabethre koncentrált. Kellemetlenül érezte magát. Teljesen megfeledkezett a fillel való találkozás legkritikusabb komponenséről. A nő egyedül volt vele. Mondja, kérem! Szólt halkan, és közben úgy érezte, elhányja magát. Vajon a legtöbb férfi olyan volt, mint fél? Wolter véleménye szerint nem. De a legtöbb férfi, önmagát is beleértve, tett bármit is a félhez hasonló férfiak megállításáért? Nem. Lehet, hogy ez szégyen teljesnek vagy gyávának tűnik, de mit is tehetnének valójában? Nem tanácsos kikezdeni az olyan emberekkel, mint fél. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében azt teszi az ember, amire megkérik. Ezt mindenki tudja, és mindenki e szerint viselkedik. Elizabeth viszont nem volt mindenki. Walter a homlokára szorította remegő kezét, utálva gerinctelen testem minden porcikáját. Ne valamivel, suttogta. Elizabeth kihúzta magát a székében, a sminkes tükör csillogása bátorságot adott neki. Egy ideig félve tanulmányozta az arcát, és arra gondolt, hogy Zsándárk is ilyen képet vághatott, amikor meggyújtották a gyufát. Megpróbálta. Istenem, kiáltotta Walter összenyomva a kezében lévő poharat. Istenem, ugye nem? Nyugodjon meg, Walter. Nem sikerült neki. Walter egy pillanatra lefagyott. A szív rohan miatt, mondta meg könnyebbülten. Hát persze, Micsoda időzítés! Hála Istennek azért a szívrohamért! Elizabeth kajánul nézett Wolterre, ahogy lehajolt és belenyúlt abba a táskába, amit magával vitt Phil irodájába. Én nem Istennek lennék hálás, mondta, ahogy előhúzta, ugyanazt a 35 centis szakácskést. Walter felkapta a fejét. Mint ahogy a legtöbb szakács, Elizabeth is ragaszkodott hozzá, hogy a saját késeit használja. Minden reggel bevitte, és minden délután hazavitte őket. Ezt filen kívül mindenki tudta. Nem értem hozzá. Nem volt rá szükség. Amint meglátta, elájult. Magyarázta Elizabeth. Jézusom, suttogta voltad. Kihívtam a mentőket, de tudja, milyen olyankor a forgalom... Egy örökké valóság volt, mire kiértek, ezért úgy döntöttem, hogy azt az időt hasznosan töltöm. Nézze csak! Átnyújtotta neki a mappákat, amiket ma korábban az arcába lóvált. Bővítési ajánlatok, mondta, miközben a férfi meglepetten olvasta a dokumentumokat. Tudta, hogy az elmúlt három hónapban New Yorkban is adták a műsorunkat? Vannak érdekes szponzori ajánlatok is, azzal ellentétben, amit Fél állított, rengeteg cég próbál a műsorunk támogatója lenni mint például ez, mondta az RCA Viktor cég reklámjára bökve. Volter a papírokon tartotta a szemét. Intett Elizabethnek, hogy adja oda a kávéját, és amikor a nő odaadta, gyorsan lehajtotta. Bocsásson meg, szólalt meg végre. Csak rengeteg ez így egyszerre. Elizabeth türelmetlenül a fali órára nézett. Nem hiszem el, hogy kirúgott minket, folytatta. Van egy sikeres műsorunk, és ki vagyunk rúgva? Nem, Walter, mondta Elizabeth lassan. Nem vagyunk kirúgva. Mi irányítunk. Négy nappal később Walter már fél asztal mögött ült. A szobából eltűnt az összes hamutál és pers a szőnyeg, a telefon pedig folyamatosan fontos hívásokkal csörgött. Walter változtassa meg, amit meg kell, mondta neki Elizabeth, emlékeztetve, hogy ő lett a vezérigazgató. Amikor elvállalta a pozíciót, Elizabeth leegyszerűsítette a munkaköri leírást. Tegye, amit jónak lát, Walter. ez nem olyan nehéz, igaz? És bátorítsa erre a többieket is. Ez persze nem volt olyan könnyű, mint ahogy hangzott. Az egyetlen irányítási módszer, amit ismert, az erőszak és a megfélemlítés volt. Őt is mindig így irányították. De úgy tűnt, hogy a naív Elizabeth az gondolta, hogy az emberek produktívabbak, ha tisztelettel bánnak velük. Ne aggódjon, Walter, mondta, hogy a Woody Elementari előtt álltak, és egy újabb megbeszélésre vártak matfordal. Ragadja meg a kormányt, és ha elbizonytalanodik, csak tegyen úgy, mintha tudná, hogy mit csinál. Erre Walter is képes volt. Hat nap alatt számos üzletet kötött, és határtól határig kiterjesztette a finom falatok Aztán új szponzorokat szerzett, akik megduplázták a KCTV nettó nyereségét. Végül, mielőtt megfutamodhatott volna, összehívott egy egész csatornás mítinget, ahol tájékoztatta az alkalmazottakat fél állapotáról, és elmondta, hogy Elizabeth mentette meg az életét. Azzal zárt, hogy az incidens ellenére is azt reméli, hogy mindenki folytatja a munkát a KCTV-nél. Mindezek közül a szívinfartus kapta a legnagyobb tapsot. Megkértem a grafikusunkat, hogy készítsen egy lapot. Számolt be egy hatalmas képeslapot tartva a magasba, amin Phil épp egy nyerő dobást dob, de futballlabda helyett a szívét fogja, ami most, hogy Walter jobban belegondolt, már nem tűnt olyan jó ötletnek. Kérem, írják alá, mondta a kollégáknak, és a gondolják, oda bigyezthetnek egy üzenetet is. Később aznap, amikor visszakapta a kártyát, hogy ő is aláírja, megnézte a jó kíványságokat. A legtöbb egy szokványos jobbulást volt, de akadt egy pár, ami kicsit rendhagyóbra sikerült. Baszolj meg, Leibbenszmal! Én nem hívtam volna mentőket. Dögölj már meg! Az utolsón felismerte a kézírást. Phil egyik titkárnője írta. Walter tudta, hogy nem ő az egyetlen, aki utálja Leibbenszmal, de fogalma sem volt, hogy egy ilyen nagy klub tagja. Ez egyszerre volt bátorító és gyomorforgató, mert producerként része volt filmmenedzser csapatának, ami azt jelentette, hogy Phil értékrendjét közvetítette és figyelmen kívül hagyta azokat, akik szenvedtek miatta. Megragadta a tollat, és aznap negyedszer is követte Elizabeth egyszerű utasítását. Azt tette, amit jónak látott. Reméljük, hogy sosem épül fel, írta hatalmas betűkkel a képes lap közepére. Aztán egy óriási borítékba csúsztatta alapot és tett magának egy ígéretet. A dolgoknak változniuk kell. Magával fogja kezdeni.